Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah min syaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falamudillalah wa man yudril falahadiyalah Ashadu an la ilahinallahu wa dahulahasharikalah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala salli'na Muhammad wa ala ala salli'na Muhammad wa barik wa sallim wa ma'abha'at Fa'a'uzubillahimmanishyaitan ala jim, Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innala insana lafee khasrin illa aladhina amanu wa amilu salihati watawasubilhaq, watawasubilhaq, watawasubilhaq, sallallahu sallallahu wa ta'asubil haqtu wa ta'asubil salat Allahul Azim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sa'laka tariqon yaltamisu fihi alman Sahalullahu lahu tarikun ilal jannah Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak bagi nak bagi tahu sini lah sikit. Kita ni maksud Allah Subhanahuwataala jadikan kita manusia ni adalah untuk menyembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita di di maksud tujuan kita tu. Mana wa ma ma tu manafi belakang dia illa kalau, kalau ma, kemudian depan tu nanti ada illa maka maknanya tak ada lain dah apa yang dia, dia apa ni, yang dinafikan tu tak ada yang bukan dah maknanya itu sajalah contoh macam la ilaha illallah la pun nafi juga la ilaha illa allah jika ada tuhan illa Allah melainkan Allah maknanya tak ada tuhan Allah saja tidak boleh ada yang lain lah sebab apa penguat dia bila, bila ma tu nanti lepas tu ada ilah dalam balawah maknanya tak ada lain lah bukan jadi Allah kata wa mahu wa laktul wal insa illa li'amudah maknanya tak ada lain lah maksud tujuan kita hanya satu je untuk memperhambakan diri kepada Allah Ibnu Abbas taktiri kata li'arifun untuk mengenal Allah dalam erti kata lain maknanya memperhambakan diri kepada Allah tu apa dia kan kita nak apa maksud dia jadi Allah hantar Rasul-Rasul, Nabi-Nabi untuk tunjukkan kepada manusia macam mana nak memperhambakan diri kepada Allah. Maka apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul adalah agama. Yang agama ialah Islam ialah yang akan uh, menunjukkan cara bagaimana nak memperhambakan diri kepada Allah, nak menjadi hamba Allah, nak menyembah Allah, nak mengenal Allah, nak beribadat kepada Allah, nak mentaati perintah Allah. Itu semua dipanggil agama. Faham, eh? Itu maksud kita Maksud kita nak mengamalkan Agama Islam yang sempurna Dalam diri kita Itu maksud kita Dihidupkan, dijadikan oleh Allah Dihantar oleh Allah ke muka bumi ini Adalah tujuan dia hanyalah untuk Mengamalkan agama Islam Yang sempurna dalam diri kita Baik apa juga dari segi ibadah Muamalah, muasyarah Ataupun hukumah, ataupun akhlakiah, Semuanya kita nak amalkan agama islam yang sempurna dalam diri kita jadi di dalam untuk mengamalkan agama yang sempurna dalam diri kita ni mesti kena ada usaha ke arah tu agama takkan datang dengan macam tu dalam diri kita kita kena berusaha untuk mengamalkan agama yang sempurna dalam diri kita antara usaha-usaha dia yang pertama sekali kita kena kuatkan iman kita beriman selepas tu kuatkan iman Iman saja tak cukup. Tapi iman perlu dikuatkan. Sebab apa? Kalau iman semakin kuat orang iman orang tu, semakin mudahlah dia untuk beramal. Tapi tak cukup iman saja, Perlu kepada ilmu. Tak ada ilmu macam mana? Nak amalkan agama. Iman ada jazbah kuatkan nak amalkan agama. Semayang tak tahu. Maghrib buat lima rekat. Mana boleh? Walaupun dia kuat macam iman pun jazbah kuat. Terus semangat kuat nak amalkan agama. Tapi ilmu tak ada. Jahil tak boleh juga. Kena ada ilmu ilmu dah ada pun tak cukup kena dilaksanakan ilmu tu belajar, belajar, belajar, belajar cukup, balik tahu apa pun tak boleh juga maknanya ibadah tu perlu diamalkan lah. maknanya iman, ilmu, amal lepas tu kena tersikiah, kena rendah diri akhlak, tak boleh nanti dah beriman tinggi, lepas tu berilmu lepas tu beramal, ibadah banyak pelaga, kan, sombong akulah lama, akulah wali akulah cik, kan pun hancur juga pun tak boleh dia kena rendah diri mana kena belajar apa sifat-sifat terakhlak yang baik yang mana diklasikan benda ni dalam fan atau bidang tasawuf jadi e, semua tu penting dan untuk menguatkan iman ni tak ada yang cara yang paling berkesan dakwah sebab nabi-nabi semua dakwah tak ada nabi yang tak dakwah nabi dakwah dengan sebab dakwah tu iman nabi-nabi kuat nabi semua ajar orang ilmu batu nabi semua demi ilmu tinggi. Kerana nabi-nabi semua beribadah. Tak ada nabi yang tak ibadah. Kerana nabi-nabi semua tazkiyah. Laqad mannal 'alal al mu'minin iz baasa fiihim min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Tiga benda. Yang yatlu 'alaihim ayatihi, da'wah. Wa yuzakkihim tazkiyah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, ajai ilmu. Jadi semua tu, semua-semua tu adalah usha untuk mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Sebab agama itu takkan datang, tak orang kenal, kita nak mengamalkan kita kena kuatkan iman kita dengan cara berdakwah. Kita kena okay, belajar ilmu untuk mendapatkan ilmu dan kita kena apa mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kita kena mentazkiihkan diri kita supaya amalan kita diterima oleh Allah. Kalau kita riak, tunjuk gawak habis lah amalan kita pun tak diterima oleh Allah. Kita kena ikhlas. Itu dapat dengan tazkiyah dan sau. Ini semua tu penting dakwah penting, belajar ilmu penting, mengamalkan asli bagi jadi ahli ibadah pun penting, kemudian belajar tasawuf pun penting, tapi itu penting tapi bukan maksud. Ingat eh, jangan salah faham. Itu penting. Kalau tak ada yang tu tak datanglah agama. Tapi itu bukan maksud. Yang maksud ni ni, agama ni yang sempurna ni. Perlu diamalkan. Tak gunalah untuk dakwah. Tak gunalah untuk belajar ilmu. Tak gunalah untuk masuk tarikat dasar. Tapi agama yang sempurna tak tampak dalam kehidupan dia. Belajarlah ilmu setakat tinggi mana pun. Dakwah lah macam mana sampai hujung-hujung dunia pun. Belajarlah tarikat apa pun. Macam-macam tarikat sampai menjadi wali khalifah. Tapi agama tak tampak dalam diri dia. Tak amalkan agama yang sempurna dalam diri dia. Fail dia banyak orang salah faham, dia, dia dawah-dawah ikut tablik, dia jadi tablik maksud dia ada orang belajar ilmu pondok belajar tinggi-tinggi bertahun-tahun, PhD, Master pondok dan sebagainya, akhirnya belajar ilmu tak amal, ada orang masuk tarikat sufi, zikir beribu-ibu kali konon nak dapat tu ni kasar ni, tapi tak nampak mengagamalan rupanya pun tak guna, semuanya gagal, pasal apa syaitan dah tipu dia, jadikan apa ni, sarana tadi usaha tadi, sebagai maksud senangnya syaitan tipu eh dawah banyak-banyak, raja ilmu banyak maksud harikat tapi akhirnya agama tu tak tampak dalam diri dia usaha ni patut mendatangkan hasil lah, maksud usaha, asbab, sarana ini di, dikerjakan untuk mencapai maksud jangan jadikan usaha, sarana, asbab ni sebagai maksud kalau usaha, sarana, usaha dan asbab ni jadikan maksud habislah tertipulah kita jadi lepas tu tak ada, tak ada title-title aku ni geng dakwah, aku ni geng ilmu, aku ni geng habaib, aku ni geng tarikat, aku ni sufi, aku ni apa, tak ada. Aku ni orang Islam, hamba Allah, umat Nabi SAW, aku perlu mengamalkan agama yang sempurna dalam diri aku. Itu yang pertama. Yang kedua baru cuba untuk mendakwahkan maknanya apa yang kita amalkan agama sempurna dalam diri kita, cuba untuk kita usahakan untuk orang lain. Bermula dengan keluarga kita, isteri kita, adik-beradik -adik kita, anak-anak kita, mak bapak kita, jiran kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang kampung kita dan lebih tinggi lagi seluruh dunia. Apa yang kita usahakan dalam diri kita tu mengamalkan menghidupkan agama yang sempurna. Kita nak benda tu juga diamalkan oleh orang lain juga. Ikut kemampuan. Mampu untuk ubah seluruh dunia? Alhamdulillah da'ilallah lah tak mampu sekurang-kurangnya ahli keluarga, sebab tak menjawab kita lah anak bini kita, keluarga dia tak menjawab kita siapa lagi nak ajar anak bini kita, siapa lagi nak usahakan anak bini kita amalkan agama yang sempurna sekurang-kurangnya lah. sebab ada, pun, ada ada Nabi Muhammad hantarnya untuk keluarga dia saja orang dia kuat sikit kampung usaha atau kampung dia, fikir macam mana kampung ni dapat amalkan agama yang sempurna sebab apa? di dalam mengamalkan agama yang sempurna ni, manusia akan kalah dengan suasana manusia kan kalah dengan suasana. Dia surah menyamar agama, yang lain semua tak amalkan agama langsung. Waktu tu Nabi hijrah ke Madinah untuk wujudkan satu suasana, satu kampung yang mana semua penduduk kampung tersebut amalkan agama dan akhirnya menjadi apa ni galakan ataupun dorongan kepada semua orang untuk amalkan agama, malah berlumba-lumba untuk amalkan agama. Mekah tak boleh. Mekah orang tak terima, orang baru sebut la ilallah kena kena seksa, kena azab, kena pukul, kena dera dan sebagainya tak sesuai, jadi perlu ubah suasana, tak boleh ubah, pindah hijrah hijrah kat dalam suasana yang mana, ada amal agama jadi waktu kita walaupun kita, ah takpelah aku makan di sini itu cukup lah, kalau pun kita dapat amalkan agama yang semua untuk diri kita tapi suasana kampung kita, sebab kita berada tu tak amalkan agama, akhirnya kita pun silap-silap boleh hanyut. nak melawan arus ni bukan senang paham betul di, di di di anjurkan kita juga supaya memikirkan selain daripada diri kita dan keluarga kita orang kampung kita juga sekurang-kurangnya cuba untuk hidupkan kita cuba jelah lepas tu jadi tak jadi Allah taala yang kuasa kita tak adalah niat kita tu untuk mengubah orang lain niat kita tu pun supaya suasana hidup agama dalam suasana agama hidup dalam kampung kita mudah untuk kita amalkan agama ini kita semayang seorang-seorang orang yang tak sembahyang susahlah nak kena sembahyang jemaah kita jazan, kita kamat, kita, kita, kita seorang seorang semua benda kepada kita seorang seorang, tak boleh, kita kena berjemaah, semua sekali lebih besar suasana tu lebih, lebih ramai, lebih lah nanti akan mudah untuk kita amal agama sebab tu dianjurkan kita ajak orang lain juga jadi kita mengajak orang pun mengajak kepada agama, bukan mengajak kepada tablik, mengajak kepada tasawuf, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada terasa, mengajak kepada haul, mengajak kepada habaib, mengajak kepada hanana lah, apa semua semua ajak orang kepada Allah dan agama Allah. Cara tu tu pulanglah. Semua kita buat tabligh, ilmu, tasawuf, tarekat, aku semua kita buat. Salah ke faham eh? Jadi kadang-kadang kita salah faham. Jadikan sarana ataupun usaha ataupun kerja itu sebagai maksud. Akhirnya tertipu. Allah tak tanya esok, kau tabligh tak tabligh? Kau tasawuf tak tak? tanya man robuka Mama Nabi Mamana nabiuka Wama dinuka? Tiga soalan. Ini kalau kita amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita, selamatlah kita. Tak kira kita tablik ke, tasawuh ke, tarikat ke, ilmu ke apa ke, madrasah ke, lulbaik ke apa ke. Itu semua sarana-sarana. Ulama ni, dia macam-macam idea lah. Dia idea, ada yang fikir dengan cara macam ni, buat barulah agama dapat sempurna. Akhirnya orang panggil tablik. Ini buat cara macam ni lah agama sempurna, akhirnya orang panggil ahli sufi. Mak tu dia si ibuah pun, dia tak pernah kata, aku nak jadi ahli sufi, nah, lepas ni aku nak ajar orang pergi, belum Allah orang panggil ahli sufi, orang panggil ahli tabligh, orang panggil oh, gelaran daripada orang setelah melihat, oh dia berkembang orang gelarkan kita pula terpengaruh dengan gelaran-gelaran itu kita pun nak, aku join tabligh, aku mat tabligh, aku mat sufi aku mat habaib, aku mat atau mat ni habislah kita orang islam kita orang islam sudah, orang mu'min yang lain semua tu sarana saja tarikat ke apa segala jenis lah kumpulan-kumpulan tu, semua punya masuk yang sama nak bawa manusia kepada agama terutama diri kita sendiri lah. jangan jadi kan, jadi datang belajar ni belajar ilmu bukan datang, belajar ilmu je kan dapat balik mah tutup kita habis sebaik-baiknya balik maknanya meningkat amalan, Hari demi hari amalan kita diperbetulkan dengan ilmu iman kita dikuatkan dengan dakwah kan Hubungan kita dengan Allah Didekatkan dengan ibadah, zikir, Quran, tahajud Kemudian akhlak kita diperbaiki dengan tazkiah Pendah diri, akhlak InsyaAllah eh? Ini sangat-sangat penting Dan ingat sampai mati Salah maksud, habislah Syaitan ni dia pandai dia, dia kadang tipu kita dengan benda yang kita sendiri pun tak sedar kita tertipu Nampak macam agama Tapi salah maksud Salah. eh Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan, terfaham amalan yang disampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asma Allahul Malik, asy-syadaid la nastabiqu addubilai. Subhanarabbikal aziz tadama warahmatullahi wabarakatuh.